Стівен КІНГ ЦИКЛ ТЕМНА ВЕЖА ВІТЕР У ЗАМКОВУ ШПАРИНУ ПРОДОВЖЕННЯ КНИГИ ЧЕТВЕРТОЇ Тім знову запалив лампу і підняв її над головою. Від головної стежини відгалужувалося чимало бічних коротких доріжок, що їх називали відрізками. Попереду, прибита гвістком до берези, виднілася дошка, що позначала одну з них. «Коузінгтон Марчлі» чорною фарбою було написано на ній. Тім знав цих людей. Пітер Коузінгтон, котрого теж того року спіткала лиха година, і Ернест Марчлі були лісорубами що багато разів приходили на вечерю до росів, та й сім'я роз частенько навідувалася пообідати чи повечеряти до одних та інших. «Хороші хлопці, але вглиб заходити не хочуть», сказав великий роз синові після однієї такої вечері. Близенько до Блосі чимало хорошого залізного дерева лишилося, але справжній скарб – найщільніше, найчистіше дерево в глибині – Ближче до того місця, де закінчується стежина, на краю Фагонара. То, може, я проїхав усього колесу чи два, просто в темряві все здавалося інакше. Він повернув бійці на стежину Коузінгтона Марчлі і менш ніж за хвилину опинився на галявині, де перед багаттям що весело потріскувало. На колоді сидів збирач. А ось і юний тім, сказав він. «Ти хоробрий, як справжній мужик. Хоч іще який рік чи три не заростеш волоссям. Підійди, сядь, поїш рагу». Тім не був певен, чи хоче знати, що цей дивний чоловік їв на вечерю. Але з собою він їжі не взяв, а з казанка, який висів над вогнем, надто вже смачно пахло. Прочитавши думки юного гостя, та ще й так точно, що Тіма це злякало, збирач сказав, «Не бійся, юний Тіме, ти не отруєшся». «Я не боюся», – відказав Тім, але після згадки про отруту він уже не був у цьому такий упевнений. Та все одно чекав, коли збирач насипли йому на бляшану тарілку повний черпак варева і взяв бляшану ложку, погнуту протичисту. У їжі нічого магічного не виявилося. Рагу було з яловичини, картоплі, моркви і цибулі, і все це плавало у пахучій підливці. Тім присів на впочівки, їв і спостерігав, як бідці обережно підходить до чорного коня. Жеребець торкнувся носом до носа скромного мула і відвернувся. Презирливо, подумав Тім до того місця, де збирач розсипав на землю цілий мой твівса, попередньо розчистивши її від гострих уламків дерева, що їх лишили по собі Сеї Коузінгтон і Марчлі. Поки Тім їв, збирач податків не робив спроб зав'язати розмову. Лише зрідка постукував по землі під бором чобота, видобуючи невеличку ямку. Біля неї стояла миска, яку Тім бачив на збирачових гунна, Йому не вірилося, що мати була права. Миска зі щирого срібла коштувала б цілий статок, але на вигляд вона була як срібна. Скільки ж це зливків треба було переплавити, щоб вийшла така річ? Під чобота натрапив на корінь дерева. З-під мантії збирач витяг ножа, довгого, як тімове передпліччя, і одним ударом розітну перепону. А тоді продовжив свою розвагу. Стук, стук, стук. Навіщо ти копаєш? спитав тім. Збирач на мить підняв очі й обдарував хлопчика білозубою усмішкою. Може, ти й дізнаєшся, а може, й ні. Думаю, дізнаєшся. Ти доїв? Еге ж, і кажу спасибі. Тім тричі постукав себе по горлу. Було смачно. Добре. Поцілунки річ не тривала, на відміну від куховарства. Так кажуть манні. Бачу, тобі подобається моя миска. Гарна, чи не так? Це реліквія з Гарлена. У Гарлені були справжні дракони. І я певен, що у надрах нескінченного лісу їх ще живе велика кількість. Цілі огнища. А це, юний тіма, наука тобі. «Багато левів – це прайт, багато ворон – зграя, багато шалапутів – трокет, а багато драконів – це огнище». «Огнище драконів!» – смакуючи слова, промовив Тім. І раптом до нього дійшло, що насправді сказав збирач. «Якщо дракони нескінченного лісу живуть у глибині...» Та не встиг тім закінчити думку, як збирач його перебив. Та-та-ша-ша-на-на. -на. Облишне надовго свої здогади. Поки що візьми миску і принеси мені води. Знайдеш її на краю галявини. Тобі знадобиться моя маленька лампа, бо світло багаття так далеко не досягає. А на одному з дерев сидить Пукі. Він роздутий, тобто не так давно поїв але на твоєму місці я б не став набирати воду під ним. Збирач знову сяйнув усмішкою, доволі жорстокою, як здалося Тіму, та нічого дивного в цьому не було. Хоча хлопчик достатньо хоробрий для того, щоб прийти у нескінченний ліс, маючи за супровід лише мула свого батька, мусить чинити так, як йому заманеться. Миска справді була срібна. Жоден інший метал не був би таким важким. Тім незграбно ніс її під пахвою. У вільній руці він тримав лампу. Вже наближаючись до краю галявини, він відчув запах чогось огидно-нудотного і почув тихе булькання, наче плямкало багато маленьких ротиків, і зупинився. «Цю воду пити не можна, вона стояча». «Не кажи мені, що можна і чого не можна, юний Тіме». «Просто набери у миску води і, прошу, стережися пуки!» Хлопчик став навколішки, поставив миску перед собою і подивився на млявий потічок. У воді кищило жерними білими жуками. Їхні величезні голови були чорні, очі ворушилися на ниточках. Вони скидалися на водяних хробаків і, здавалося, перебували в стані війни». Через хвилину споглядання Тім збагнув, що вони пожирали один одного. Рагу забулькало у нього у шлунку. Згори долинув звук, наче чиясь рука провела по довгій смузі наждачного паперу. Тім підняв лампу над головою. На нижній гілляці залізного дерева ліворуч висіла, згорнувшись кільцями, величезна змія. Голова її нагадувала лопату. І була більша за будь-який із кухонних горщиків його мами. Вона сонно дивилася на Тіма бурштиновими очима з чорними вузькими зіницями. З рота висунулася і затанцювала роздвоєна стрічка язика, та й рвучко сховалася з тихим сьорбанням. Сьорб. Якомога швидше Тім наповнив миску смердючою водою. Але вся увага була прикута до істоти, що дивилася на нього згори, тому кілька жуків залізли йому на руку і негайно стали кусатися. Тихо скрикнувши від болю огиди, він скинув їх у воду і поніс миску до багаття. Ішов повільно і обережно, щоб ні краплі не розлити на себе, бо брудна вода кишіла життям. «Якщо це для того, щоб пити чи вмиватися?» Збирач дивився на нього, схиливши голову набік, і чекав, коли він договорить. Але Тіму слова застрягли в горлі. Він просто поставив миску біля збирача, який начебто перестав безцільно дірявити землю під бором. «Не пити і не вмиватися! Хоча ми могли б зробити і те, і те, як би схотіли!» «Сей, та ви жартуєте! Вона брудна!» «Весь цей світ брудний, юний Тіма. Але ми формуємо опір, чи не так?» Ми вдихаємо його повітря, їмо його їжу, робимо його справи. Так, так, а вже ж. Але не зважай. Присядь на навпочебки. Збирач показав місце, де Тім усісти, і поліз щось шукати у своїх гумнах. Тім з огидою та водночас цікавістю спостерігав, як жуки пожирають один одного. Чи триватиме так і далі? поки не залишиться один, найсильніший. «А, ось ти де!» Господар витяг сталевий стрижень з білим наконечником, що нагадував слонову кістку, і теж пересів навпочепки, тож тепер вони сиділи один навпроти одного над живою рідотою в мисці. Тім пильно подивився на сталевий жезл у руці, обтягненій рукавичкою. «Це чарівна паличка?» Збирач, здавалося, замислився. «Напевно, так. Хоча на світ вона з'явилась як важіль перемикання передач до Чударта. Економічна машина Америки, юний тіме». «А що таке Америка?» «Королівство, де живуть бовдури, які полюбляють іграшки. У нашій бесіді йому не місце». Але затям собі і дітям своїм перекажи, якщо тобі випаде в житті нещастя їх мати. В умілих руках будь-яка річ може стати магічною. А зараз дивися. Збирач відкинув мантію, щоб повністю звільнити руку, і змахнув паличкою над мискою каламутної, зараженої паразитами води. На очах у тіма жуки знерухоміли, спливли на поверхню, щезли. Удруге змахнув жезлом збирач, і каламуть теж зникла. Тепер вода виглядала придатною для пиття. Тім побачив у ній власне здивоване відображення. «О, боги! А як?» «Цить, дурний хлопчиську! Бодай трохи потривожиш воду, і нічого в ній не побачиш!» Утретє провів імпровізованою чарівною паличкою над водою збирач. І Тімове відображення щезло так само, як жуки та каламуть. А натомість у воді з'явилася тремтяча картинка Тімової хати. Він побачив свою матір і Берна Келза. Хиткою ходою той зайшов на кухню з коридорчика, де стояла його валіза. Нел була між плитою і столом, у нічній сорочці, яку була вбрана тоді, коли Тім бачив її востаннє. Налиті кров'ю очі Келза мало не вилазили з орбіт, волосся поприлипало до лоба. Тім знав, що якби він був у кухні, а не дивився на неї з лісу, то відчув би перегар від дешевого віскі, що туманом огортав відчима. Його губи ворушилися, і тім зміг прочитати слова Як ти відкрила мою валізу? Ні. хотів закричати Тім. Це не вона, це я. Але горло немов здушила залізна рука. «Подобається?» – прошепотів збирач. «Гарне видиво, чи не так?» Нел спочатку притислася до дверей комори, а тоді розвернулася, щоб тікати. Та Келз устих її схопити. Однією рукою за плече, другою за волосся. Він струсонув нею, мов ганчаряною лялькою, і жбурнув об стіну. А сам хитався перед нею, наче от от мав упасти, але встояв на ногах, і, коли знову намірилася бігти, ухопив важкий глиняний глек, що стояв коло зливальниці, той самий, з якого тім наливав воду, щоб прикласти матері до розпухлої щоки мокрого рушника, і щосили вдарив її ним по голові. Глек розбився на дрібні уламки, і в Келза в руці лишилася сама ручка. Він кинув її на підлогу, вхопив свою новоспечену дружину і заходився осипати її ударами. «Ні!» – заволав Тім. Від його подиху поверхня води захвилювала і видиво щезло. Тім скочив на ноги і побіг до бідці, а та глянула на нього здивовано. Подумки син Джека Роса вже мчав назад додому стежиною залізних дерев, поганяючи бійці під борами, щоб не шкодувала сил. Та в дійсності збирач ухопив його, перш ніж він встиг і три кроки зробити, та підтягнув назад до багаття. «Та-та-на-на, юний тіме, не так швидко. Наша бесіда добре почалася, та до закінчення ще далеко». «Відпусти мене!» Вона помирає, а може він її вже убив. хоча, може, це омана, розіграш. Якщо так, подумав Тім. Таких розіграшів ще не влаштовували жодному хлопчику, який любив свою матір. Та все ж він сподівався, що то було не насправді. Сподівався, що збирач розсміється і скаже, «Ото я тебе піддурив, га, юний Тіме». Та збирач хитав головою. Це не жарт і не омана, бо миска ніколи не бреше. Боюся, що це вже сталося. Жахливо, що п'яний чоловік може скоїти з жінкою. Правда ж? Подивися ще раз. Може цього разу віднайдеш, бодай, якусь утіху. Тім упав перед мискою на коліна. Збирач сяйнув сталевим посохом над водою, не наче серпанок туману піднявся над нею. А може, то зір обманював Тіма, бо його очі застилали сльози. Хоч би що-то було, бряка розсіялася. Тепер у неглибокій посудині він побачив ганок їхньої хати. Жінка, в якої наче не було обличчя, схилилася над Нел. Поволі, дуже повільно, з допомогою гості, Нел спромоглася стати на ноги. Жінка без лиця розвернула її в бік вхідних дверей. І Нел, не піднімаючи ніг і потерпаючи від болю, почовгала туди. Вона жива. заволав Тім. Моя мама жива. Саме так, юний Тіме, скривавлена та не скорена. Ну, хіба трошки скорена? І він захихотів. Цього разу тім кричав не в миску, а понад нею, тому видіння не зникло. Він збагнув, що жінка, яка допомагала матері, не мала обличчя тому, що на ній була вуаль. А віслючок, якого він помітив на краю тримкої картинки, то сонце. Він багато разів годував, напував і вигулював сонце. Втім, як і решта учнів маленької школи лісового. То була частка того, що директориса звала «платою за навчання», але Тім ніколи не бачив, щоб вона на ньому їздила верхи. Та якби його запитали, він би сказав, що, напевно, вона піне змогла через свою трясучку. Це шудова смек. А чому вона у нас удома? Може, сам у неї спитаєш, юний Тіме? Це ти її якось відправив, усміхнений збирач похитав головою. У мене чимало захоплень, але рятувати дамочок, які страждають, до них не належить. Він нахилився до миски, і краслатий капелюх кинув тінь на його обличчя. Ой, людоньки, здається, вона й досі страждає. Та воно й не дивно. Це ж треба, стільки ударів на неї посипалося. Люди кажуть, правду можна прочитати в очах людини. Але я завжди кажу, що дивитися треба на руки. Поглянь на мамині, юний тіме. Втім нахилився ближче до води. Спираючись на вдову, Нел перейшла через ганок з простягнутими поперед себе руками. І йшла вона перемісінько на стіну, а не в двері. Хоча ганок був не широкий, і двері були просто перед нею. Вдова ненав'язливо скерувала її, і дві жінки зайшли в хату разом. Збирач поцокав язиком. Клок-клок. «Погано, юний Тіме, ой погано! Удари по голові можуть бути дуже підступними. Навіть якщо вони не вбивають, то завдають страшенної шкоди. Тривкої шкоди!» Слова були серйозні, проте в очах у танцювали вогники невимовної радості. Та Тім на це не зважав. «Я маю їхати! Я потрібен матері!» І знову він рушив до бідці. Цього разу пройшов майже півдюжини кроків, та потім сталеві пальці збирача знову зімкнулися на його плечах. «Тіма, перш ніж ти поїдеш, з мого благословення, а вже ж, маєш зробити ще одне». Тіму здалося, що він божеволіє. «Може, – подумав він, – я лежу в ліжку з тифом, і все це мені примарилося». Віднеси мою миску до струмка і вилий з неї воду, але не там, де ти її набирав, бо пуки вже виявляє більшу цікавість до всього, що відбувається довкола. Збирач узяв Тімову лампу, повернув ручку на повну і підніс догори. Змія вже звисала донизу майже на повну довжину свого тіла. А втім, останні три фути та частина, що закінчувалася лопатоподібною головою. Здіймалися до гори і погойдувалися з боку в бік. Бурштинові очі захоплено вдивлялися в блакитні тімові. З рота виліз язик, сьорб, і на мить показалися два гострі, вигнуті ікла. Їх відблиск тім помітив у світлі, яке давала лампа. — Заходь ліворуч від нього, — порадив збирач. — Я тебе проведу і постою на чатах. «А сам ти не можеш вилити? Я хочу швидше їхати до матері, мені треба...» «Я покликав тебе сюди незад для твоєї матері, юний Тіме». Збирач наче виріс, став вищим. «А зараз роби те, що я кажу». Тім узяв миску і пішов через галявину ліворуч. Збирач ніс у руці лампу і тримався між ним та змією. Пукій повернув голову. Стежачи за їхнім просуванням, проте кинутися за ними не пробував. Хоча лісові хащі залізних дерев були так близько, а їхні гілляки так щільно перепліталися, що зробити це було б неважко. Цей відрізок, частина ділянки Коузінгтона Марчелі, невимушеним тоном сказав збирач. Та ти напевно прочитав на табличці. Так, хлопчик, який вміє читати. «Щирий скарб для баронії!» Збирач тепер крокував так близько до тіма, що в того мороз продар поза шкірою. «Колись ти платитимеш величезні податки. Звісно, якщо не загинеш цієї ночі в нескінченному лісі. Чи наступної ночі. Чи через одну ніч. Але нащо старихтися буревіїв, які ще ген-ген за обрієм, правда?» «Ти знаєш, чия це ділянка? Проте мені відомо трохи більше. Я довідався про це, коли робив об'їзд, укупі з новинами про те, що Френк і Саймонс ногу зламав. А у Вайландів дитя підхопило молочну хворобу, у Ріверлі корови повиздихали. І вони брешуть про них крізь свої жалюгідні рештки зубів, якщо я знаю свою справу. А я таки її знаю». Та й усілякі інші цікавинки. Скільки ж люди говорять. Але ось у чому річ юний тіме. Я довідався, що на початку повної землі Пітера Коузінгтона пречавило деревом, яке впало не туди, куди треба було. Дерева, особливо залізні, мають звичку час від часу таке робити. Я вважаю, що залізні дерева наділені здатністю мислити. Ось звідки пішов звичай щодня просити у них пробачення перед тим, як починати вирубку. «Я знаю, що сталося з цим Коузінгтоном», – сказав Тім. Попри всю тривогу, йому стало цікаво, куди виведеться розмова. Мама передавала їм юшку, хоч і сама тоді носила жалобу за татом. Дерево впало йому на спину, але не прямо на хребет, бо тоді б він загинув. Але до чого це? Він уже одужав. Вони вже були біля води, але сморід ослаб і плямкання жуків не було чути. То було добре, але Пукі все ще спостерігав за ними голодними очима. Погано. А тож, простак Коузі знову став до роботи, і ми всі кажемо спасибі. Та поки він лежав за два тижні до того, як твій татко здибав твого дракона, і ще шість тижнів по тому, цей відрізок і всі решта на ділянці Коузінгтона Марчелі стояли порожні, бо Ерні Марчелі не такий, як твій відчим. Тобто він не піде рубати дерева в нескінченному лісі без напарника. Але, звісно, знову ж таки не так, як у твого відчима. У дума Ерні насправді є напарник. Тім згадав про монетку, що гріла йому шкіру. І проте, навіщо він взагалі подався в цю божевільну мандрівку? «Не було ніякого дракона. Якби був дракон, він би спалив і татову щасливу монетку разом з усім. І як вона опинилася у валізі у Келза?» «Вили воду з моєї миски, юний тіме. Думаю, ти побачиш, що у струмку нема жуків, і вони тебе не потурбують». «Ні». Тут їх і близько нема. Але я хочу знати стули свою мушлю і спорожни мою миску, бо ти не покинеш цієї галявини, поки вона повна. Тім став навколішки, щоб виконати наказ, бажаючи лише одного – вилити воду і поїхати звідти. Йому було байдуже до Пітера простака Коузінгтона, та й чоловіку в чорній мантії, схоже, теж. Він мене дражнить чи мучить. Мабуть, для нього різниці нема. Та коли ця клята миска спорожніє, я сяду на бійці і помчу додому. І хай тільки спробує мене спинити. Хай тільки спро...» Хід тімових думок переламався, як суха галузка під підбором черевика. Миска вистазнула йому з рук і впала до гори дном на зарості підліску. Жуків у воді тут не було. Збирач щодо цього правду казав. Струмок був чистий, як вода, що витікала з джерела поблизу їхньої хати. Та під поверхнею води, на глибині шести восьми дюймів, лежало людське тіло. Його одяг перетворився на ганчір'я, що тріпотіло в потоці. Повіку трупа не було, більшої частини волосся теж. Обличчя й руки колись дуже засмаглі, тепер були бліді, мов алебастер. Та в цілому тіло великого Джека Роса збереглося дуже добре. Якби не порожнеча в тих очах, без і вій, тім би подумав, що його батько може встати, весь мокрий, стікаючи водою, і пригорнути його до себе. Голодний пук аж присьорбнув від нетерплячки, сьорб від цього звуку щось переламалося у Тіма всередині, і він закричав. Збирач щось тулив Тіму до рота. Той спробував відбитися, але не вийшло. Збирач просто вхопив Тіма за волосся на потилиці, і коли Тім закричав, шийка фляшки опинилася в нього між зубів. У горло потекла якась пекуча рідина. Не візки, бо замість п'янити вона заспокоювала. Ба більше, вона дала йому відчуття, ніби він сам, лише холодний, незворушний гість у власній голові. «За десять хвилин дія скінчиться, і тоді я відпущу тебе», – сказав збирач. Його веселість, мов, випарувалася. Він більше не називав хлопчика юним тімом. Він узагалі більше ніяк його не називав. А зараз відкрий вуха і слухай. У Таваресі за сорок коліс на схід звідси я почув історії про лісоруба, якого підсмажив дракон. Це було в усіх на устах. Сучка дракона завбільшка як хата. Так казали. Та я розумів, що то брехня. Я вірю, що десь у лісах ще міг затриматися тигр. Губи збирача розтяглися в кривій посмішці, що майнула і одразу ж зникла. Але щоб дракон... Та ну. Так близько до цивілізації вже десять разів по десять років жодного дракона не було. Та ще й щоб завбільшки, як хата. Це збудило мою цікавість. Не тому, що Великий РО – податків. Тобто був ним. Хоча саме це б я б сказав беззубому натовпу, якби комусь вистачило клепки і хоробрості запитати. Ні, то була цікавість заради цікавості. Бо бажання знати таємниці завше було моєю непозбувною слабкістю. Колись вона мене вб'є, не сумніваюся. Учора вночі, перед тим, як починати об'їзд, я теж розклав багаття на стежині залізних дерев. Тільки вчора я доїхав аж до того місця, де стежина закінчується. На останніх кількох відрізках перед болотом Фагонар – таблички з написами «Рос» і «Келс». Там я наповнював миску в останньому чистому струмку, бо далі починаються болота – і що ж я побачив у воді? Табличку з написом «Коузінгтон Маршчлі». Я зібрав свої гунна, сів на блек і поїхав сюди, просто поглянути, що до чого. Потреби радитися з мискою більше не було. Я побачив те місце, куди не наважувався поткнутися у той пукі, і де жуки не запаскудили струмок. Ці жуки не нажарливі жарливі їдці плоті. Але в бабусених байках кажуть, що трупа доброчесного чоловіка вони не їстимуть. Бабусі часто помиляються, та як бачиш, не в цьому випадку. Холодна вода вберегла тіло від розкладу, і ран на ньому начебто ніяких нема, бо той, хто його вбив, напав ззаду. Я перевернув його і побачив розколотий череп, а тоді поклав його так, як він зараз лежить бо не хотів, щоб ти це бачив. Трохи помовчавши, збирач додав. І, напевно, щоб він тебе бачив, якщо його диство витає десь неподалік від тіла. Щодо цього серед бабусь нема одностайності. Ти як, тримаєшся чи хочеш іще ковточок Нену? Зі мною все нормально. Ще ніколи в житті він так не брехав. Я майже не сумніваюся, що знаю, хто вбивця. Всі сумніви остаточно відпали у салоні Гітті, місці моєї першої зупинки в лісовому. У гарячу податкову пору з місцевої корчми завжди можна збити дюжину зливків, як не більше. Там я і дізнався, що Берн Келс розмотав мотузку з удовою свого покійного напарника. Через тебе!» Промовив тім рівним, якимось наче не своїм голосом. «Через твої кляті податки!» Збирач поклав руку на груди і заговорив тоном ображеної невинності. «Не ображай мене!» «Це не податки примушували великого Келза горіти в ліжку всі ці роки!» «Еге ж, навіть коли поряд з ним була жінка, щоб гасити його смолоскип!» Збирач усе говорив і говорив. Але дія рідини, яку він називав Неном, поволі слабла. І тим перестав розуміти слова. Зненацька йому стало вже не холодно, а жарко. Він увесь горів, а шлунок перетворився на мішок, у якому все перемішувалося. Він непевною ходою побрів до пригаслого вогнища. Упав на коліна і виблював вечерю в ямку, яку збирач копав під бором чобота. «Ну от!» і з запалом вигукнув чоловік у чорній мантії, наче сам себе вітав. Я знав, що для чогось вона та й згодиться. «Тепер тобі потрібно їхати до матері», – сказав збирач, коли тім перестав блювати і сів біля майже згаслого багаття, похиливши голову. Волосся звисало йому на очі. «Ти хороший син!» «Але в мене є одна річ, яка може тобі знадобитися. Це забере ще одну хвилину. Для Нел Келс це погода не зробить. У неї все так, як є». «Не називай її так», – зашипів Тім. «Як я можу? Чи ж вона незаміжня? Як то кажуть старі люди, похапцем одружишся, на дозвіллі розкаєшся». Збирач знову пересів на перед своїми гунна. Мантія майоріла довкола нього, наче крила якогось страхітливого птаха. Кажуть, що розмотано, те не можна змотати. І кажуть правду. На деяких рівнях вежі існує потішний звичай під назвою «розлучення», але не в нашому чарівному маленькому куточку серединного світу. А ну ж, бо подивимося. Це було десь тут. Не розумію, чому його не знайшли Простак Пітер і Тугодум Ерні. Відсторонено промовив Тім. Він почувався порожнім у середині, наче з нього випустили повітря. Якесь почуття ще пульсувало в його серці, але він не знав, що то було. Це ж їхня ділянка, їхня вирубка. І вони рубали тут дерева, відколи Коузінгтон вичухався і знов міг працювати. «Еге ж, вони рубали залізо. Проте не тут. У них повно інших відрізків. А цей вони на якийсь час лишили відпочивати. Не знаєш чому?» Тім здогадувався. Простак Пітер і Тугодум Ерні були хороші й добрі, проте не найхоробріші з-поміж лісорубів. Саме тому вони не наважувалися йти далі в ліс. Очевидячки чекали, коли Пуки забереться звідси. «От мудра дитина», – схвально промовив збирач, – «добре, кумекає. А як ти гадаєш, що відчував твій віччим, знаючи, що той деревний храбак може от-от звідси піти, і ті двоє повернуться? Вони вернуться і розкриють його злочин, якщо він не збереться з духом і не перенесе тіло далі в ліс». Те нове почуття у серці у Тіма запульсувало з новою силою. І він цьому радів. Усе було краще, ніж безсилий жах, який накочував на нього, коли думав про матір. «Сподіваюся, йому погано. Сподіваюся, він не може спати по ночах». А тоді на нього зійшло прозоріння. «Це тому він знову почав пити». «Справді, мудре дитя». Розумне над свої літа. А, ось воно. Збирач обернувся до Тіма, котрий вже відв'язував бійці і збирався сісти на неї. Він підійшов до хлопчика, несучи щось під мантією. А вже ж він зробив це з опалу. А опісля запанікував. Інакше навіщо б вигадував таку історію? Сміх та й годі. Інші лісоруби не надто в неї вірять. «У цьому можеш бути певен». Він розклав багаття, нахилився над ним і тримався, скільки зміг, щоб одяг обпалити і самому попектися до пухирів на шкірі. Я це знаю, бо своє багаття розклав на його попелищі. Та спершу він закинув гун на свого товариша у струмок, як найдалі у ліс, скільки сили вистачило. Закинув, коли ще кров твого батька на руках не висохла. Боюся об заклад. Я перейшов струмок у беріт і знайшов речі. Вони вже майже всі потрухли. Та дей, що я для тебе взяв. Вона була іржава, але моя пемза і терпух дуже добре впоралися із завданням її відчистити. З-під мантії він витяг сокиру великого роса. Зблиснуло свіжо на гостерне лезо. Тім, уже сидячи верхи на бідці, узяв її, підніс до губ і поцілував холодну сталь. Потім застромив топорище за пояс лезом від тіла. Саме так, як учив його колись Великий Рос, давно-предавно. «Я бачу в тебе на шиї родитовий дубль. Він належав твоєму батькові». Тім сидів на мулі, і його очі опинилися майже на рівні очей збирача. Монетка лежала у валізі у того падлюки-вбивці. У тебе є його монетка, а тепер іще й сокира. Цікаво, до чого ти її прикладеш, якщо Ка дасть тобі нагоду. До його голови. Почуття щиралють вирвалося з серця, мов птах із підпаленими крильми. Ззаду чи спереду мені різниці немає. Прекрасно. Люблю хлопчиків, у яких є план. Іди з усіма богами, яких знаєш, і з людиною Ісусом на додачу. Так, накрутивши хлопчика до краю, він розвернувся і пішов розкладати багаття. Я, може, ще ніч дві перебуду на стежині. Щось лісове, здається мені, навдивовижу цікавим цієї широкої землі. «Хлопчику мій, тільки поглянь на цю зелену щі, як вона сяє!» Тім не відповів, але збирач був упевнений, що він усе чув. Накручені до краю завжди все чують.